Zeneko bira amaitzea dago Javier muguruza. Taksirik ez biraren azken aurreko kontzertua datorren larun batean eman godu maiatzak zazpi Bayonako luna negra antzokian. Bi mila bederatziko irailean asizuen biken, herrialde katalanetan, eta datorren aste amaituko du kuenkan emango duen kontzertuan. Javier berari galdetu diogu zen olako harremana izan duen bere karreran zehar iparraldeko publikoarekin. Maiaetzaren zazpian, baionan kontzertua emango duzula. E, Zer ze nolako harremana duzu e, iparraldeko publikoarekin, askotan jo duzu bertan? Askotan edez. E, jo, jo izan dut, e, garaibatean pues, Nikolo Abrazaile gisa, xaberreterekin, soinua jotzen, akordioa jotzen, xaberreterekin, imanolekin, rok talde batzuekin ere bai, kortatukin eta bar, Baina geho, e, kantari gisa ez pentsa hola askotan egona izanik. E, Luna negra hortan jo izan dugu, kantatu izan dut, e, nik uste hau izango dela laugarana bai, laugarana aldia bai. Eta geo pues bueno, gauza solteak egin izan ditugu, e, larrezoren goratzen naiz, daian ere bai, egine izan ditugu e, gauza solteak, baina ez da oso... oso harreman jarraitua ha, edo nik nainuken bezain jarraitua. Eta, no, e, taxirik ez diskaren biraren azken aurreko kontzertua izango da, eh bueno, 2009 iraian hasi zenuen, eh bira hori. Izan du birak, ze nolako bueno, harrera birak, urte eta piko pasa da, ze balorazio egiten duzu birarenena. Ba begira, e, egia izango dizut, balorazioa ona da, baina Badago, baina, baina bat, eta baina hori da, gauzak desenteari direla komplikatzen. Ez guretzat bakarrik, orokorrean, ez? Eta hori duen, ba, bueno, e, zuzeneko ari begira, kontzertuari begira, adibidez udaletan ez dago apena kontratazio horik, eta beste mailako kontzertuak eta gauzak egin beharko dira, aurrean zean. Eta egiten ari gara, eta pentsatuz pixka, formazio txikiagotan, Urrengo disko adibidez, eh ekainean, hau primizia da, oraindik ez dut. Inhone izan, baina izango dizut ekainean egingo dugula grabatu, baina grabaketa izango da oso oso soxumea, izango da piano batekin, e, Mikel Azpiroz, piano jolea eta ahotsa, ahotsa ta, ta esku soinua. Claro, eta gero Mireiak sartuko ditu coro batzuk eta hola, baina pentsa E, gauzak e, nola dauden, ez, e, ja egin dira gauzak txikiak ez musikan bakarrik. Antzerkian ere, hoain badakizu obra batekin arituna izela, aspaldi honetan, eta aurrerantzean ematen duenez tendentzia izango da, joera izango da, gauza oso txikiak egitera. E, gauza ondileak, gero eta zailego izango da, martza honetan bintzat mugitz, mugitual izatea. Eta hor ba, bueno, eh ere, konten, o sea, jarraitzen dugun bitartean eta alden bitartean, konten, ba, eh alden bitartean jarraitu, ba aizue, ba, ba ez da ikaragarria ere. nahi dut, ba bueno, egin behar da, berda. Euskalduna bete itzina esaten da, ez? Euskal e, e, iparresko herriko zona batzuetan. Omeitarre oh, Javier Muguruza ez da da musikan bakarrik aritzen den artista literaturan ere pausoak eman ditu zenbait ummentzako ipuin liburu idatzi ditu eta baita helduentzako liburuak ere. Antzerkian ere parte hartu du, aitarekin bidaian antzerki antzerkiobran esaterako Jose Ramon Soroiz eta Joseba Paolaza aktorekin batera. Musikaren egile izatea desgain akordeoia jotzen du zuzenean. Duela bi bere azken liburua aurkeztu zuen Irunen, Enkuentros kon Alma izeneko elkarrezketa liburua. Baina arrestatuko zein Euskal Herriko kulturako pertsonaiak elkarrezketatu zituen, Lagunak gehenak, Bernardo Atxaga, Xavier Lete, Kiko Beneno edo Martirio esaterako. Bertan izateko aukera izan genuen eta proiektuaren ideia nola sortu zen galdetu genion. Bueno, ideia... Azpat ditik, zegoen, e, zegoen nire buruan. Aipatu dudan bezala elkarrizketa zalea naiz, nik era nire bezarotik guztoko nituen ordurako elkarrizketa liburuak eta elkarrizketa luzeak bereziki. Eta ordun hori bazegoen zegoen, nire baitan, nire goguan. Eta gero, bestaldetik ikan, ba, ibilbide profesionala dago, ez? E, hor e, urtetan, ba, jendea zagutu, batzuekin harreman hobea egin, beste batzuekin baino, Eta kasu batzuetan ez harremana bakarri, ja harreman hori ez dakit nola ezan. E, Konplizidare bat bihurtuz, joan zen, e, lagunak, gra, eta ordun horrek asko erraztu du e, lan egiteko orduan eta elkarizketak egiteko orduan, hor bifatorio horiek egon dira, ez batetik ez esan ez eta beste aldetikan hori ezagutza, jende, jende horren ezagutza.